Соколо прив'язався до Савки як до брата. Худий, малий і набокуватий він нарешті знайшов собі захисника. Його обличчя видавало боязливість і м'якість. Савка був в іншій групі і в іншій спальні. Але малий часто бігав до старшого товариша і носив йому подаяння – украдений на кухні хліб чи збережений від вечері коржик. Спочатку Савка злився і проганяв його, але одного разу ввечері, коли савці було особливо тоскно, заходило сонце, жовтими стрілами падало на тумбочки і ковдри, він згадував дім, дивився на вікно і уявляв знайомий пейзаж. Сокола став біля нього мовчки і торкнувся головою до плеча. Савка взяв у нього м'якушки хліба і поклав у рот. Очі він відвернув до вікна. Іншу половинку підніс Соколові до рота. Так вони поріднилися. Передвечірнє сонце стало свідком тієї мовчазної змови. Савка бере Сокола, якому усі давали підзатильники під свій захист, а Соколо стане Савчиними вухами й очима. В інтернаті не любили вчителя праці на прізвисько ВІЛ, котрий вибивав у хлопців дурість. Він заводив у майстерню, знаходив у купі стружок валінок, у якому була схована цеглина, і починав молотити. Він пив горіля, курив самосад, ходив у галіфе і кирзових чоботях. До вола посилав директор і деякі вчительки. Коли настала Савчина черга, за ним назирці пішов сокало, Савка зайшов, було чути приглушені голоси, а потім бухкання чогось, начебто щось весь час падало. І стогін Савки. Сокало відчинив двері з коридора на подвір'я і зарепетував так, що півень на огорожі. Перестав кукурікати і схилив на голову. Вілл закашлявся, а Савка вискочив з майстерні, як ошпарений. «Що? «Що? Що? Що трапилось?» «Нічо», Нічого, позмовницьки сказав Сокало. «Ну ти ж дурбецало!» «Дурбецало», – згодився малий. У години самопідготовки Савка розв'язував Соколові задачі. Цей хлопчак допомагав йому переборювати біль за домівкою. В їдальні тепер вони сиділи поруч. Савка не давав оббирати хлопця, а Сокало – мов є струбок, ходив з нашорошеними вухами і слухав, хто що говорить. Савка був не такий сильний, але жорстокий. З перших днів в інтернаті він зрозумів, якщо з самого початку не залякати кулак, то затопчуть, він носив у кишені викрутку і час від часу демонстрував її, поклавши на парту або на коліно. Він завжди був насторожі. Спав у ока, щоб не влаштували темну. На фізкультурі ходив у струю останнім, а на уроках сідав на задній парті. Савка відчував, що старші хлопці горять його підім'яти і знав, що вони скривотять зубами за його спиною. Тепер ще Вілл, який його люто зненавидів. Якби тоді він закінчив його лупцювати, то про нього одразу забув би. А так при кожній зустрічі Вілл палив його очима Савку по-материнськи любила лагідна вихователька на прізвище Груня, яка ще на початку погладила його по голові і дивилася на нього з сумом та жалем. Груня нагадувала йому матір. Щоразу про ній хлопець думав про те, що мати не пише йому листів, як обіцяла. Може, забула про нього. Він був ще дитиною і не розумів, що мати не могла його ні забути, ні розлюбити. Він тільки часом відчував, як серце стискалося від жалю за домом, за її легідним голосом, за читанням увечері біля палаючої грубки. Він сумував навіть за батьковим бурчанням, коли той перевіряв його уроки. Цей жаль за домом віддаляв його від товаришів, серед яких більшість не мали ні батька, ні матері. Часом він заглиблювався в спогади, так що навіть проганяв від себе сокала, пхнувши його або зневажливо кинувши витри свої соплі. Хлопчак ішов у коридор, ховався під сходами і плакав. Савка помітив, що маленька п'ятикласниця на прізвисько Верчик часто пряде за ним очима. Він погукав її і спитав чого тобі. Мала знизала плечима і відвернулася. Я тобі подобаюсь? Дівчинка сором'язливо закивала головою. При цьому дві її тугі товсті коси заворушилися, немов хотіли посвідчити, що це справді так. «Ти в мене закохалася?» Верчик почервоніла. Соколо того ж дня розповів Савці, яка Верчик придурковата. Вони довго реготали. І раптом Савка перервав сміх, зі злістю видихнув. «Іди геть!» По тому вони стали дружити в трьох. Але дружба та була дивна. Груня Прокопівна на час самопідготовки, відкликала в коридор Савку, пригладила його білнасту ту Чуприну і сказала: Не ображай дівчинку, зрозумів? Не смій ображати. Чого б це я? Але згодом його охопила злість. Чому вона лізе зі своїми порадами? Того ж дня ввечері Савка послав Сокола у молодшу групу і наказав викликати Верчика. Верчик прибігла одразу ж?